Du lyssnar på en podd från GT. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Moi, Monimir Rikovski. Sekundan är pp-podd. Välkomna till avsnitt 77 av bb på GT.se Vi är, som jag brukar säga, världens största podcast om IFK Göteborg Oftast är vi också den enda podcasten, men så kan det vara eh, Glimberg, Patrik, Ja. har du hämtat dig efter att ha träffat Hjalmar Jonsson i förra podden? Ja, men det har jag gjort och jag har även vilat ut här nu sedan tiden då du var utomlands vad är det då varit någonstans? Vi åkte till utomlands faktiskt. Var det bra utomlands? Det var varmt och skönt i utomlands. Behöver man åka långt utomlands för att få värme? Nej, fem timmar kan räcka. Så. Ja, härligt. Välkommen också veckans gäst. Eller välkommen tillbaka rättare sagt. Silly står för dörren. Så vi har bjudit in Silikungen i stan. Getis Markus Vulkan. Det rimmar det. Välkommen. Stort tack. Du Tar du ofta efter så här Stares avslutsord, för då vill jag att du börjar säga stopp efter varje mening också nu när du har kört här hos oss. Då säger vi så. Det var ju så att eh, Mikael presenterades för BK Häcken eh, dagen och enligt Utsago så avslutade han varje utlägg med ordet stopp för att man skulle förstå att nu är det dags att ställa nästa fråga. En profil är tillbaka kan man säga i stan. Det, det är underbart tycker jag. jag jag tycker väldigt mycket om Mikael Stare, alltså, han kommer ju sätta färg på den här allsvenskan nästa år. Men Mikael Stare, säga vad man vill om honom, även om han är glad eller om han är arg, så det är en jävla energi runt honom vad som än händer. Ja, och det är precis det den här serien behöver. Alltså, vi behöver en liten ja, tokig kille ändå kan man väl ändå säga, som, ja, som har ett målande språk och som alltid bjuder på någonting lite extra. Om man pratar så här om att Jörgen Lennartsson är petig när det kommer till detaljer i fotboll. Så nu ska jag avslöja en rolig grej gällande eh, Micke Stade som jag inte kunde göra under tiden jag var här. Men han var ju på våra bollpojkar. I Göteborg. Just det. Ja, så när vi hade en match så tog han in var bollpojkarna i ett eget rum. Där han då förklarar för dem att det inte gjorde någonting om det tog lite längre tid att ge bollen till motståndaren. Kontra att man bara skulle kasta till första bästa blåvita killen man såg om vi hade inkast. <laughs> det är ändå lite roligt får man säga. Alltså. Ja man... men han har verkligen känsla för detaljer, det är det. Kommer det bli en kulturkrock med mycket Stares cyniska stil och BK Häckens... Lekfulla, roliga Inom situationstecken fotboll Alltså det tror jag egentligen inte De pratar nog ungefär samma språk Skulle jag vilja säga Jag tror inte mycket star är så cyniskt inriktad Som många kanske tror Men däremot är han nog rätt kille då för BK Häcken För att om det är något de inte har haft tillräckligt mycket Så är det just cynism Ja, Är vi eh, även världens största podcast om BK Häcken nu det eller? Men det blev vi nog ändå <laughs> Så här mycket uppmärksamhet har de inte fått på väldigt länge tror jag Nej, Faktum är att de nu förtjänar det för jag tror fan vi första gången på riktigt länge ska vara rädda för BK och Häcken nästa år de ärvade, eller Micke ärver ett ganska färdigt lag det var exakt det han gjorde efter Noling 2009 med AIK då minns vi hur det gick och gissa om han är sugen på att spöja blåvitt nästa säsong. Yeah. Det är han garanterat. Och blir förvånad om han jublar sen den gången de gör mål. För du är ju med, och mot A-K när han spelar med oss. Och då kommer han jubla framför Mats Gren tror jag. Det är inte hans största favorit här i livet. Stopp. Har vi någon sponsor idag Patrik? Det har vi. Vi är även denna vecka sponsrade av Klockson. Ja! Det är ju Andreas som han heter som driver ett företag som heter Klockson som han har byggt upp från grunden. Och så fort han fick möjlighet så gick han in och sponsrade Blåvitt. Och sen fick han lite mer möjlighet och det gick han in och sponsrade oss. Vilket vi tycker är väldigt, väldigt trevligt. Ja, men så ska man handla klockor och det närmar ju sig jul som sagt. Så <laughs> tror fan att man ska handla av ett företag som sponsrar Blåvitt. Och en kille som är superstor Blåvitt-supporter. Ja, men vet du vad han har mer än klockor? Nej, ingen aning. Han har klockförvaring, så är du en sån person som har mycket klockor. Till Markus har ju extremt mycket klockor. Då kan man köpa en snygg klockbox och placera alla sina klockor i aha du att du skulle inte typ lämna in klockorna som någon sorts klockhotell men Nej, så, långt, så långt har det inte gått Det har inte gått riktigt så långt och så många klockor tror jag ingen har men han har klockor eller klockboxar upp till 20 klockor i alla fall. Så gå in på klockson.se eller gå in på gtse bbpod och högst upp där så ligger en banner och då kommer ni till klocksons hemsida. Och som du precis sa där det vankas jul så Lägg gärna en beställning redan nu för att det är öppet köp i 90 dagar och passa på medan de finns på det lager. Det är mitt stora tips till er. Markus har ju sån stor klocka aura, tycker du inte det? Det har han. Jag, har ju lite... jag och Markus älskar ju klockor bägge två. Jag vet ju vad Marcus springer runt med på armen men det vill jag kanske inte säga för då ryktas det om på tok för mycket betalt från Expressens håll. Men du, det är inte från Klocksång du har beställt in senaste... Jag, jag har också köpt ny klocka Men det, jag har även en klocka från Klockson Som är väldigt snygg, en Gant-klocka Så att det finns eh, alla möjliga varianter Jag brukar kolla på mobilen Men då blir man ju tönt förklarad här va? Det blir man då, Vi ska fast se till att få en klocka på Hanes eh, Ska vi inte göra det väl Jo, absolut, klockor är ju jätteroligt att experimentera med ju. Jag ska kolla om vi kan få fram en bra deal från Klockson, Så ska jag personligen köpa en klocka till dig, Hannes I det... från mig Blir det en swatch, eller? Ja, vi får se <laughs> Rakt in på näthinnan just nu Har vi ju eh, Förlängningen av Elias Åmarssons kontrakt ja. <laughs> Är det så? Ja det stämmer Det har varit en följetång här några dagar Vad fan händer? Blir det inget liksom? Nej och jag blev lite irriterad där För vi skulle gå och spela in Jag visste att klausulen gick ut idag Så jag tänkte nu får du fan skynda på här med pennan Elias För att vi vill vara lite up to date när det här släpps Alltså det har nog varit rätt tuffa förhandlingar tror jag För att det har dragit ut så mycket på tiden alltså och, eh, Jag har hört att han inte var, var helt gratis eh, Omarsson där Han har haft tuffa lönekrav eh, tydligen Ja för det kändes ju först om att Det här är en klar värvning Och sen så bara nej, inte riktigt där. Liksom. Men han har ju gjort succé också det måste, måste Och han fick säkert lite hybris efter det Kan man tänka sig Ja, så kan det nog vara Jag är lite oklar här kring så här Nu har vi värvat honom, så nu, nu är läget som det här Men jag skulle vilja backa bandet lite Och fråga, är Elias Helt rätt person, eller Är han bara väldigt uppromantiserad På grund av sin speed, sin frenesi Och hans förmåga att springa Och jaga och kämpa, och att vi har saknat I vårt anfall i Göteborg Jag tycker att han är En jäkligt modern forward och någonting som vi verkligen behöver i blåvet. Det var faktiskt länge sedan som vi hade en anfallare eh, som på det sättet kunde skapa saker helt själv ur ingenting. Det kunde inte ens Lasse Wiebe. Men Elias är en sån som kan ta emot en knepig höjdboll på bröstet, vända två varv och vara ren och trycka av ett skott. Och det tycker jag att vi behöver. Fast just touch är ju hans sämsta gren kan jag tycka. Just det med bröstet kanske kan stämma i och för sig men hans fötter är ju inte supervassa än så länge. Å andra sidan har han det som är oerhört viktigt i dagens fotboll och det är fränesien där framme. Han springer i 90 minuter och är en jobbig jävel att möta. Men just touchen där kan han förbättra väldigt mycket med det heller enklare än och förbättra löppkapaciteten. Å andra sidan så har jag gjort några helt sjuka första touch vid vissa andra lägen och framförallt hans andra touch har ju många gånger varit väldigt bra då han lyckas ta en jävla fart. Han är ju extremt snabb de första två, tre metrarna. Jag vill också säga att jag tycker att Elias är rätt att värva för oss men jag vill ändå lyfta frågan Sen så behöver han utveckla en sak till. Han gör väldigt ofta så när han har bollen att han gör en så skott vändningsfint åt ena hållet och så går åt det andra hållet. Man har sett vissa försvarare som har insett okej, okay, han gör alltid den. Då stoppar de honom ganska enkelt så att han behöver utveckla reperdaren lite också kanske. Och även spelsinnet är ju mm. ganska begränsat får man ändå säga. Men på det stora hela så är det givetvis en bra värvning för blåvitt. Inget snack om den saken. Han är klar till hur länge, Patrik? Sommaren 2020. Det tycker jag är lite konstigt faktiskt att skriva ett kontrakt just till mitten av en säsong så att säga, och inte hela året ut där. Vi har fått en lyssnafråga på precis det ämnet också som, som kommer här. Eh, Pontus Blomgren frågar oss på Twitter: Kontraktet med Elias går ut eh, sommaren 2020. Varför inte till vintern 2020? Har du ett svar på det? Ja, men jag har Alltså det enda rimliga svaret är väl att eh, Allsvenskan kör ju eh, vår höstliga, medan alla andra ligger kör höstvår Och om han har ambitioner att gå vidare i livet, eh, vilket vi någon gång hoppas kanske att han vill. Så startar ju alla andra ligger om eh, Under hösten Och eh, det är då de också gör sina största värvningar Och då vill han väl antagligen vara bossman Om han nu ja, skulle alltid, spela ut kontaktet Det är alltid lättare att gå i sommarfönstret Än i vinterfönstret så är det ju bara Sen har jag väldigt svårt att se att Elias kommer gå som bossman För har han den utvecklingen som han har haft redan nu Så kommer han vara sålder med ungefär ett och ett halvt år från oss Är detta en så kallad agentlösning På kontraktslängden tror du eh, Så låter det onekligen alltså vi fortsätter med en lyssnafråga till här i Chili Season-segmentet som vi är mitt uppe i plötsligt här. Mm. Alexander Bergman har frågat på Twitter också. Och vad har han gjort med, tror du? Jag misstänker att han har hashtaggat med babypoll. Ja, det är så vackert hon han gjort. Det. det. var inget krav den här veckan. Han frågar eh, en fråga och den verkar vara riktad till Marcus Vulkan rakt av här. Be honom berätta om vem anfallaren är som Gren vill ha in utöver Åmarsson. Det är ju det jag inte vet om men Mats Gren... Så är det är en sak man vet, det är att man absolut ingenting vet Utan det kan vara en 32-årig Japan på väg in Eller så är det en kille som är 17 år och kommer från Mosambik Man vet <laughs> ingenting <laughs> det är så det är precis att han en högerback i Australien Ja, men den här Mosambik-killen, han verkar intressant i alla fall ja, men, Nej, nu? men det är ju så att klubbens ambition är att få in en anfallare till Om det sen blir av, det vet man inte Nej, men det, det finns eh, ganska tydliga indikationer på att det jagas eh, ytterligare en gubbe utöver. Ja, alltså en... de vill ha fyra renodlade strikers och det har mm. de ju inte i dagsläget. I dagsläget har de tre stycken för att de ser ju främst Sören Riks som en vänsterytter. Där är han ändå bäst får vi nog säga. Och det håller vi väl alla med om här. Eh, det är väl också kanske ändå en rimligt att Elias förlänger i det här läget. Även om man vet att vi är ute och jagar en anfallare för mig. Jörgen Lennartssons 4 4 2 och där Elias just nu är förstestriker så spelar det ingen roll om de värvar in en annan första striker, för han kommer ändå få spela. Så kan det nog absolut vara. Eh, det var en del blåvita ute på Twitter och andra ställen och, och önskade sig att Emil Kujovic skulle komma. Var det rena så att säga till idéer eller vad, vad tror du om det? Det är i alla fall ingenting som jag har hört det senaste av att han var på väg till FC Tokyo eller? Ja, han kanske ska ja. spela med den här japanen Som du trodde var på en gång. <laughs> Nej jag tror inte Blåvitt hugger på honom Just nu faktiskt Är det ens realistiskt med den ekonomin Som Blåvitt har nu Och att sitta och önska sig En, en sån kille som Kujovic Alltså jag tror inte det Samtidigt har jag också hört att Om Blåvitt verkligen hittar rätt anfallare så kommer pengar att lösas även om man är ganska så dyr. Pengar <laughs> finns. <laughs> är, det, är det Nisse Wiberg som får slanta upp igen då? <laughs> en sån lösning är väl inte otänkbar kanske? Stackars Nisse. Det är hela tiden bara mjölka hans pengarsäck. Ja, han är fin ändå. Ja. Eh, vad tror vi om de spelarna som finns i truppen nu då? Eh, vilka försvinner och vilka... Ja, där får man också gissa liksom, jag skrev en artikel här om dagen där jag skrev ett par namn som klubben vill sälja och det är, ju, eh, är en, igen Anckesen i en annan Tom Pettersson i en tredje och eh, MSD en fjärde ja, Smedberg och Tom har, det kan man ju förstå på många sätt eftersom eh, de inte har varit superordinarie i i blåvitt. Men en sån som Bjershmy kanske många förvånas över att höra på den här listan Vad kan du utveckla det? Det kan jag göra, han tjänar väldigt bra Han har en hög månadslön, blåvet behöver krympa kostnadskostymen Samtidigt har han ett år kvar på sitt avtal Så ganska bra läge att sälja honom just nu då Ska han till Dubai eller något liknande? Eller på här, men... Det är en fullt tänkbar lösning Turkiet är säkert också ett hett spår kan jag tänka mig Så de vill alltså inte släppa honom för att han har varit dålig på något sätt Där handlar det bara om cash då, då, och då kan man byta ut och föringra yngre uppsättningen ja. i sådana fall då, Tänker man ja. eh, Danskarna då? Eh, Sören eh, Mads och Jakob var... Sören vill ju Blåvitt eh, Förlänga med, eh, absolut eh, Men det är en komplicerad historia Det där med artistskatt och sådär Och det kan bli väldigt dyrt för Blåvitt att få betala Mer pengar för att han ska få ut lika mycket Eller mer netto i plånboken Det är så här att i, om vi värvar en dans Till Sverige så de första tre åren så går de på Speciell skattetabell som är mycket lägre och när Sören då sen har varit i klubben i tre år och vill förlänga så skulle man då ge honom samma lön så blir det ändå dyrare för klubben då att ge honom de pengarna. Det är ju faktiskt så att till sommaren så har han varit i blåvet i exakt tre år. Så det sista halvåret där blir ju automatiskt dyrare för blåvet nu, som läget är just nu. Sitter Sören på en superskyhög lön redan som det är, eller hur? Han sitter inte på en så hög lön eh, som man kan tro faktiskt. Jag trodde nog att det var närmare ja, 200 papper i månaden, men det är långt därifrån kan jag berätta. Ja... Och eh, när Mads Albeck gästade oss Så, så sa han ju att eh, Om det finns ett vettigt projekt Som man nu säger, alltid projekt hit och dit mm. Så vill han jättegärna stanna i Göteborg Men han vill liksom inte Bränna massor Av sin karriär om det inte satsas Ordentligt så att säga då. Så där finns det väl ändå goda chanser Att vara kvar Mads Ja men det är väl absolut läge att ta upp den diskussionen Nu med då för att han har ju bara kontrakt över 2017 också, då, Så Albeck och Sören Riks, det är ju två killar som Blåvitt definitivt vill förlänga med. Du måste lära sig Sören Riks, Marcus. Ja, men nu har vi sagt Sören Riks i så många år så det är dumt att ändra. <laughs> <nu. laughs> eh, Jakob Ankersen däremot känns väl som den med högsta heta av danskarna att försvinna, eller vad tror du? Ja, lurigt läge ändå. Alltså, jag tror inte Blåvitt är supernöjda med honom rent sportsligt faktiskt, även om man har presterat lite, lite poäng och sådär. Men... Han kan de få få lite pengar för, för att han är ju lite yngre också än vad Sören Rex <laughs> Ja, men Jakob har väl en sån spelstil som man kan tänka sig borde vara ganska lättsåld, snabb och speedig och finns en hel del eh, snygga finter man kan få med på film. Liksom. Eh, så är det absolut. Samtidigt är han ju Kass, sista tredjedelen, får man ändå säga, hans spelsinne där är ju inte vast alltså. Så vi kommer ihåg också att Jakob var ju på väg redan i somras men ett sjukdomsfall inom familjen mm. gjorde att han stannade kvar för att han ville ha närhet hem till Danmark. Så att, att Jakob vill ut och att Blåvitt vill ha väg Jakob det är väl ingen hemlighet och det kommer vi säkerligen få se kanske redan innan nästa säsong drar igång på inkontot i truppen har vi ju redan Sebastian Olsson som gör comeback lite efter en session i Örgryte. Mm, intressant kille. Målfarlig också, ska man komma ihåg där. Det är, uh jag tänkte säga, du som tittar mycket på de lägre serierna också, Marcus, så känns det. <går> ha, <laughs> ha, <shåll> men Han är ju där och spelar själv i korpen. Och sen så, är det är klart man har koll på sin... Uh jag har sett Sebastian i ett par matcher och mm. han är en, uh, intressant kille för Blåvit, absolut, men jag tror inte man ska förvänta sig att han ska gå in och dominera i på svenskan på något sätt, den kapaciteten har han nog inte i nuläget. Nej, jag, jag har lyssnat lite med eh, folk som jag känner som följer ju ganska mycket då och de är inte så imponerade över Sebastian Olsson sen vet jag inte om det är av ren avundsjuka och missundsamhet som de här kommentarerna kommer nu men det är de säger att han, han får kanske svårt att ta en och norrigt, tror i all allsvenskan och speciellt de Sören är kvar kanske som du var inne på. Ja, för att de konkurrerar om samma platser till vänster på mittfältet i första hand då. Sen gjorde han ju tio mål med i Superrattaren Sebastian och han är väldigt snabb med och det är ju sånt som Blåvitt behöver. Spidiga killar. Annars runt Sebastian Olsson och hans övergång så tycker jag var ganska uppfriskande att det var lite, lite hets i stan för en gångs skull. Det var ju det närmsta, vi har haft ett derby på flera år, det bråket som kom. Du skrev en, en, en ganska sur krönika om jämnet Marcus. Ja helvetet var skit. Jag fick av alla ösar efter en krönning, så alltså, sådär. Men jag tyckte ju att Örgrid äh, agerade som äh, amatörer egentligen. Då, att de först ska gå ut och, liksom och lova att han ska bli avtackad och hyllad på något sätt för sina år i Ös. Och sen så pre presenterar Blåvet honom då efter att ha kollat med öys Och då får Ös klubbledning skit av deras egna supportrar. Och de får kalla fötter och hitta på en story. Och de ger inte killen en avtakningen som man faktiskt ändå förtjänar Efter fyra år i klubben Och framförallt så gav de inte Sebastian Som har varit en av deras bästa spelare Möjlighet att spela sista matchen Vilket hade kunnat hjälpa Jung i deras eh, möjlighet är kvar Så det var en sportligt dåligt att ställa över Ja till. det är amatörmässigt av vi ja. fullständigt fullständigt alltså. Vad det var som hände var i alla fall så här Att Sebastian Olsson blev klar för blåvitt Och i sista matchen för blåvitt eh, Som var här på Gamla Ullevis Så presenterade man Sebastian Olsson Innan matchen och han stod då i en blåvitt tröja och, och sa att jag är jätteglad och det här var kul det gillar ju inte Öjsarna va Som hade en match kvar på säsongen några dagar senare Och det blir ju ett jävla ramask om hur då Öys hade tillåtit Sebastian att göra detta Varav Öids ordförande av alla människor Fick massa kalla fötter och sa Nej gud vi har verkligen inte eh, tillåtit Blåvit att göra detta Det här var verkligen inte okej okay. Medan de scenemera fick pudla och säga Okej okay, vi kände till det men vi trodde inte att det skulle bli en sån stor shitstorm Amatörmässigt som sagt Precis det är lite den här äh, Fan tänkte inte på det Känslan över allting. Men allting gjorde ju att Sebastian hamnade i en jävligt obekväm sits I alla fall Och han inte ens kunde få ett värdigt avtackning För väldigt många matcher i Öyströjan Vilket han förtjänade såklart Ja, så det är har vi haft ett derby på flera år i stan Härligt mm. märker, Man märker ju också skillnaden Mellan klubbarnas hantering Och olika situationer Vi kanske inte är så jävla dåliga alla gånger Det här var ju för direkt pinsamt Stopp start. Mm. Eh, om vi ska ta och spekulera lite vilt fram och tillbaka, det ska man ju när det är till i season, eller vad tycker du? Eh, absolut, det är det vi älskar allihop. För. Framförallt när vi har Sillikungen här. Vad tror vi att eh, IF Göteborg skulle vara intresserade av för sorts spelare på positioner om man nu ska förstärka truppen inför nästa år? De vill år. ju garantera ta in en mittback nu när Jalmar har lämnat. Ja. Eh, och framförallt också då, om man skulle lyckas eh, sälja Mattias Bjärsmur på något sätt. Då. Så är det. Sen behövs det ju en högerback också som backup till Emil Salomonsson om nu inte Martin Smedberg eller Lense blir kvar, för då är väl han det naturliga valet där. Det känns ju som ett, en position han skulle kunna förlänga sin karriär lite på också, eh, Smedberg. Absolut, sen är väl Lexell med lite halvaktuell för A-truppen. Jag tror inte de har lämnat något slutgiltigt besked där. Men det är en kille som är påtänkt, vet jag, Lexell. Mm. Sen så pratar du om att. Det kunde eventuellt vara någon inne mittfältare På gång också De letar mittfältare, aktivt gör de eh, ja. Om det är en defensiv eller offensiv Inte helt klarlagt nu, Men en bra central mittfältare söks också och, och är detta avhängt Vad som händer med Tom Pettersson Eller är det något sånt som ändå kan bara tror du? Nej, alltså jag tror att de söker en, en mittfältare Som kan gå in och starta i all till våran Ja Ingen backup där inte Utan de ska ha en riktigt bra mittfält där också Hur går detta ihop med ekonomin undrar jag ja, det, ja, För ja, ja. så fort folk sitter på Twitter och skriver Vi borde värva den och värva den Så jag bara, för vilka pengar då? Nej men det är just därför också de vill göra sig om med en massa spelare med För att mm. sänka lön och göra utrymme då För just nya killar Göra en Helsingborg som har visat sig vara så framgångsrik <laughs> <laughs> Ja men det, det är väl Kan vara så att det är en del spelare som sitter på eh, Fantasikontrakt från en tid där, där det fanns mer pengar helt enkelt Precis så är det ju och då ersätter man dem med andra <laughs> spelare. Med nya, rimliga kontrakt. Sen har ju blåvitt med en sålt spelare för cirka 40 miljoner i år. Visst, mm. det fanns massa hål att stoppa de pengarna i. Men det finns ändå pengar till ny förvärv absolut. Ja, och eh, om det är någonting som Mats Gren har visat sig vara duktig på, då är det faktiskt att värva kvalitet för pengarna. Det får man ju säga. Det får vi igenom. Samtidigt, vad har blåvitt fått ut? H hur menar du fått ut? Ja, så var det de sportsliga resultaten? De lyser fortfarande med sin frånvaro förutom ett kuppguld för ett och ett halvt år sedan. Mm. Mm. Det är inte bara maskren som ligger bakom. Jag tycker att han har varit ett bra spelare. Men jag förstår vad du menar. Man kan göra ett bra jobb, men man måste hela vägen någon gång. Är det ungefär så du menar. Ja det är ju ett SM-guld på 20 år, det är ju såklart inte Mats Grens fel enbart Men han är ju en del i de senaste åren, det får vi ändå säga Visst han har hittat jättebra mm. spelare till, till bra pengar som Haitham Allisam till exempel Eller Sören Riks och sådär men... Ja framförallt är det, det vi menar med är kanske att han sålde Haitham för en viss summa Tog in en spelare som inte är vissligen på hans liga Men som fortfarande inte är 12-13 gånger sämre än vad Haitham var när vi sålde honom du tänker på Scott Jameson. eller? Ja, exakt. Men, men som inte heller är super mycket bättre än Billy Nordström, som är en egen produkt, som man kanske borde ge chansen istället, tycker jag. Just Scott Jamison, där, där är fortfarande oklart Tycker jag av status Scott Jameson är väldigt bra på Instagram <laughs> Eller framförallt, han är väldigt bra på att likea på Instagram Men vi måste kanske också få ge honom lite tid Jag menar se på Haitham Alizamis första matcher Visst, han skötte sin defensiv klockrent mm. Vilket kanske är precis det som Scott Jamison inte har gjort Men tog sig senare i uppspelsfasen Nej men jag, jag tycker att så man ska, man, ska, man, ska, man, ska man ta in uh, dyra killar utifrån Då ska de vara väsentligt bättre än det som redan mm. finns Med tanke på det ekonomiska läget jag tycker att i det läget så är det bättre att ge Billy Nordström chansen Vad sa du efter Karabag hemma då När du såg hans sin första match eh, Då tyckte jag han var väldigt bra faktiskt Men sen har han haft en rejäl dipp eh, får vi ändå säga Undrar om Mats värvade honom När han var i sin karabagform. form <laughs> <laughs> ja, Vi hoppas att han kommer tillbaka lite Eller att han i alla fall får spela upp sig Nästa år och kan göra det bättre för att, eh, Alla tre i alla fall är överens om att vi kanske inte är Supernöjda med hans höst eh, Du var inne på Billy också Kommer han vara kvar i blåvitt? Eh, senaste nytta är att det finns ingenting nytt att rapportera egentligen <laughs> eh, Jag vet faktiskt inte alltså Jag tror inte att han vill vara kvar ärligt talat För jag tror att han vill spela fotboll nu Det är dags för honom att, att visa sig på planen Det är väl min magkänsla också Att Billy kanske inte är supernöjd på att sitta på bänken Och det blir också ett lite så underbetyg Ännu en gång i sådana fall till vår akademi Där vi utbildar spelare Vi plockar upp dem, vi ger dem sen ett a i Göteborg och så får de inte spela någonting. Men så har de ett jävla fint CV och så kan de gå någon annanstans. Det är ju en ganska dyr kostnad. Ska vi ta den pucken som du ändå var inne på där, akademin? För det har ju skett en hel del omvälvande förändringar i den. Ja, Roger Gustafsson frigörs sig från sin tjänst hos IF Göteborg som akademichef och tar nu någon sorts påhittad tjänst på eh, Prioritet Särnika Arena för att hålla hand om någon sorts fotbollsverksamhet. Och Jonas Olsson kommer in med unga, nya, moderna ögon och ska vända den här skutan till något bra. Ja alltså man frågar ju så här Vad kommer bli annorlunda nu egentligen För Jonas Olsson är ändå stöpt i Roger Gustafsons skola så Sådär eh, Men jag tycker ändå att det är ett bra val Ett tryggt val Han är oerhört passionerad Jonas och en väldigt duktig instruktör Sen vet jag att det finns en allmän bild av honom Om att han skulle stå för någon eh, tråkfotboll Som är defensivt inriktad och sådär Men det är helt fel alltså. Jag tycker att det är bra att man gör en förändring Och att man gör en stor förändring För det här med akademin har ju varit Ett aber som har legat ganska länge Och väldigt många runt klubben Är ju trötta på att det inte händer någonting Och nu händer det någonting Det är bra eh, Jonas Olsson Väldigt många har väldigt mycket bra att säga om Jonas Olsson där kan jag inte säga någonting själv alls för det har jag ingen erfarenhet av. Eh, han var ju den som tog det senaste SM-guldet med oss. Eh, tittar man i, lite närmare i tiden så lyckades han inte speciellt bra i Ljung Kile exempelvis. Då. Eh, hur han är med ungdomar, det återstår väl också att se. Jag kan tycka lite, eh, som du var inne på Patrick att man ska alltid alltså man alltså det känns som man alltid måste ta in en gammal hjälte i någon situationstecken och det kan jag tycka är trött för att vi behöver förändringar och som du sa Marcus han kanske är stöpt i, i Roger Gustafsson form men det kanske inte blir så stor skillnad jag hade tyckt att det är spontant att det var uppfriskande men någonting helt nytt som inte hade satt sin fot på kamratgården innan men jag är inte säker på att det hade varit rätt heller men det är lite det som du säger och det är samma sak, nu kommer jag svära i kyrkan väldigt mycket här men det är samma sak med Hjalmar Jonsson till exempel. Mm. Det finns ju ingenting som talar för att han skulle vara en utmärkt ungdomstränare bara för att han är 15 år i Göteborg borg eh, Och lite den så här romantiseringen som man har kring vissa gamla hjältar som du säger det kan störa mig lite också. Det jag har fått höra i alla fall av folk inifrån föreningen som är egentligen skillnaden mellan Jonas Olsson och Roger Gustafsson är att Jonas är väldigt mycket mer strukturerad på väldigt många punkter och har en väldigt tydlig och klar plan medan många kids som både du och jag har pratat med som har gått hela vägen och som kanske inte har gått hela vägen har sagt att man stöps i en viss form när man är hos Roger Gustafsson det är en vecka då man tränar på motläggsträningar det är en vecka då vi tränar på inlägg och kan du redan det, då ska du ändå fortsätta med det här och du liksom kan inte vandra din egna lilla väg. Och att de tror att Jonas då kan plocka individen och utveckla individen bättre istället för en kollektiv grupp på 20 personer. Så ska vi summera med att vi, vi, vi tror att det är bra med en förändring och vi hoppas att det är en tillräckligt stor förändring. Det skriver jag under på. Ja, ja men det tror jag nog faktiskt. Jag tror vi kommer få se ganska mycket som händer inför 2017. När vi har avhandlat Silly nu då Så tänkte jag att vi skulle göra en liten Sorts summering av IFK Göteborgs säsong I stort här då eh, vad, vad sätter du för betyg På Belovits eh, säsong Marcus? Det får väl bli Två getingar tror jag Det är väl godkänt men inte mer än så då ja. Allsvenskan tycker jag är snudd På underkänd såklart Europaspelet är Bra får man väl ändå säga Ja, det, med, med faset så kanske det är svårt att kräva mer. Man hade gärna önskat mer. Ja, så alltså, de slog ut de lagen de skulle slå ut på pappret. Mm. Eh, Karabash var mycket bättre än Blåvitt. Inte mycket att säga om. Och eh, svenska kuppen får man väl säga ett stort underkänt på. Kanske om man, någon som kommer ihåg hur det gick. Men vi, vi kan ju... väl dra till med fiasko till och med. Ja, ska vi mm. Fiasko, säger Marcus mm. Vulkan. Ja. Svarta rubriker. Ja jag har ju bett er att ta ut varsin upp och varsin down av säsongen jag tänkte att vi, vi gör väl det kul att börja med det dåliga då för att summera säsongen vad tyckte du var den absoluta lowpointen pointen för IFK i detta året Marcus då svarar jag första halvlek mot Kalmar FF borta, jag vet inte vad det där skulle likna egentligen, det stod 3-0 till Kalmar efter 45 minuter och Blåvitt, alltså det såg ut som att blåvitt bara skit i det talat. Det var en beryktade Zabba matchen där han fick göra sin efterlängtade start och gjorde det största haveriet i modern tid i en blåvittröja Ja det var inte kul, jag kände själv då som stod på bortaläktaren där att eh, det var inte riktigt värt eh, resan så att säga Timmarna? Så håglöst har jag nog inte sett dig i fotboll på jävligt länge <här> Nej och det är väl lite det som har varit lite oroväckande för att säga den här säsongen att lägsta nivån har sjunkit ner något ruskigt djupt ändå alltså. För det får man ändå säga att det där var, alltså. det där liknar ju ingenting alltså Ja, när det hade så haverade det ordentligt liksom. Ja, lite så. Alltså. Det, nej. Jag minns till och med att Jörgen Lennart gick ut och bad om ursäkt efter första halvlek. Och det har ju aldrig hänt tidigare någonsin att Jörgen Lennart går ut och ber om ursäkt. Så att nej, det var ett riktigt bottlenep, jag håller med dig. Jag kan faktiskt bli lite provocerad det där. Gå ut och be om ursäkt, Vad Vad fan, gå be inte om ursäkt. Fixa det istället. Se till att det inte hände. Jag ja. vet inte. Nej, det var <laughs> det. tog det i långt tid, Ja, jag gjorde väl det. Ja, då jag var jag så jävla arg då. Ja, jag förstår Eller, trött och genom skogen i fem timmar, kommer dit och så får man se det sämsta man har sett i sitt liv. Och fundera, kolla på taxipriser hem i halvtid liksom. Ja, vad kostar ja, ja. det? Ja, ja. Det var en fin insats från Lektaren, måste jag säga, den matchen dock. Eh... Läktaren ger sig aldrig. Ja men, Nej, så, men det var så, så. Så är, så är ja. det ju faktiskt när vi ligger under med 3-0 och, och väldigt många tänkte att okej okay, men då får vi göra något kul av den här resan själva och ett fantastiskt stöd från, från läktaren i, i den matchen i andra halvväg så det, det får man säga att det var fint. Det var även Bobban inne på just kring den matchen att visst de gör inte sitt jobb på plan men vi gör alltid vårt jobb på läktaren och det var väl ett tydligt bevis på det i den matchen. Mm. Det får jag med sig att blåvitt supportrar i år har ju varit överlag grymma tycker jag alltså. All krädd till alla som orkar lägga ner både tid och pengar och kraft eh, ja, när de ibland får se den fotbollen som presterar. Alltså. När eh, mådde du som sämst Kring eh, blåvitt eh, i år Patrik då? Alltså bortsett från alla uppenbara tillfällen Så eh, var det nog ändå Bayern borta Var ett riktigt nedlag för mig personligen eh, Du och jag var på den matchen Vi åkte yes. tåg, vi Laddade så gott vi kunde Vi har precis runt den här tiden Spelat mot HJK Helsingfors Och veckan innan hade vi fått stryk Av Djurgården som då var I en riktigt jävla stor svacka Men som precis hade bytt tränare och fått en nytänning Det visste vi om, vi åkte dit och fick torsk Så gjorde vi en bra match mot HJK Och sen så väntade Bayern borta Och som du sa när vi var på väg upp dit Att man kan räkna ut med röven Att vi kommer få stryk idag Och mycket riktigt var det så För allt man gjorde var för att ladda inför nästa Europavända och det är de här plattmatcherna som sker mellan Europaspelet som tar så jävla mycket kraft och energi på mig. För jag förstår inte för mitt liv hur man inte kan hålla uppe eh, tempo och glöd två matcher i veckan. Alla andra värdslag klarar jag av att göra detta. Varför skulle inte vi klara av att spela två matcher på en vecka och hålla lite glöd? Sen har ju Lennart som börjat rotera lite mer den här säsongen får man säga, men inte alls tillräckligt, tycker jag. Nej, den matchen var ju ett jättebra exempel. Scott som fick göra sin andra match, tror jag, i den matchen. Men i övriga fall så var det knappt några rotationer överhuvudtaget. Och där fanns det jättemånga hungriga killar på bänken och i truppen som verkligen ville ut och visa vad de kunde. Det var väl jättebra match och låta dem som glödde för det och vara riktigt sugna på det och få gå ut och känna på det. Sen ska man säga att det är lite otur eftersom både Paka och Gustav Engvall skadade i, i den här perioden och hade förmodligen fått uh, mycket mer speltid då. Men man känner att där, där du, när du säger Bayern borta där känner man att nu är all energi nere på rött. Det finns ingenting att suga ut längre ur kropparna liksom. Och då är det någonting som är fel oavsett... Orsakerna till att det är så Så har man gjort någonting som är fel Och då måste man fan bli bättre på Det var ingen munter walk du och jag hade Från Tele2 Arena bort mot eh, tunnelbanan där Nej det var inte kul Sen hade jag råkat boka ett för sentåg också Vi fick sitta på en hela food court och hänga i fem timmar Innan vi kom hem också Det var en mm. riktig pissdag var det Men öl drack ni säkert Det gjorde vi Jag drack se. Du drack rosé det gjorde du. Jag drack nog också lite rosé, tror jag. Ja. Om jag då ska ta och summera upp Lawson här det, det finns ju egentligen två saker till som jag tycker vi bör nämna ändå i den här mm. säsongen det första är Karabag borta, den matchen hur man så jävla yngreligt havererar den i, i, i den borta matchen det är ett jättemycket bättre lag vi möter men vi har 1-0 att gå på från hemma matchen och vi behöver egentligen bara försvara oss. Och man släpper in riktigt risiga mål. Och man ser ju att, lite som du var inne på från Bayern, det finns ingen energi kvar. Man släpper in här pinsamma junior-mål liksom på hörnor och sånt där. Det är en jävla besvikelse. För där hade så jäkla mycket kunnat vändas till positivt istället. Jag håller helt med alltså. Men som du säger, Karabash, de var klasser bättre alltså. Och det här var ju ett läge när vi hade... Jag, jag är beredd att säga att vi hade offrat Allsvenskan. För vi hade redan skitit sig mot Djurgården och Bayern. Alla var med på att den här Allsvenska-säsongen är körd. Nu går vi all in för det här. Och så gör man en sån platt match i den absolut viktigaste matchen sedan 2002. I UF historia. Det var riktigt jävla tragiskt. Ja, eftersom energin är så låg i Djurgården borta och Bayern borta. Så måste man då ha sparat den och kunna göra en... 100% insats rent energimässigt i den här matchen och det lyckades man inte med och det är för dåligt och det var ju inte så att viljan saknades utan det var att killarna orkar ju helt enkelt inte, det handlar ju bara om det ingenting annat precis sen så måste man ju också ta upp den här Malmö hemma banger -matchen. det är ju ett jävla lågvattenmärke på många sätt man kan säga väldigt mycket om det som hände, vad som skulle gjorts och så vidare, hur vi blir behandlade av disciplinnämnder och annat. Men faktum tycker jag är att... Efter den matchen så, så sätts liksom första spiken i kistan som gör att inte vi presterar i år. Det, det är väldigt mycket energi som sugs ut ur spelare och annat och vi som supportrar känner väl att fan, det sket sig ändå inte guldet redan nu. Liksom. Det var en, en sån känsla. Och det la en så kallad sordin på jäkligt mycket av säsongen. Mm. Mycket sket sig i det läget tycker jag. Nej men jag, lite det som du säger det med att det blev liksom det la sig en mörk jävla hinna av hela säsongen. Och jag är beredd att hålla med. För hur en säsongen slutade så gick jag ändå och tänkte på de här tre låtsaspoängen som hade kommit till från ingenstans och det kändes inte värdigt alls svenskan. Det var något av laget. Nej, men så är det. Och, eh, jag, jag tror att det, det finns nog en story att skriva för journalister om, om hur det gick till i de mörka rummen under läktan när de besluten togs. Men det ska vi kanske inte grotta i här och nu. Ja, det kan du ju ta taget, tycker jag. Ja, vi, vi kollar på det. Då ska vi vända på steken så att säga och eh, eh, prata om vad vi tyckte har varit höjdpunkterna på säsongen. Och vi låter ju såklart våra gäster börja med Vad tyckte du var bäst med Blåvitt? Då svarar jag Matchen mot Piast Gliwice I Polen i sommarnas När Blåvitt gjorde en Klockren insats över 90 minuter Och vann med 3-0 på bortaplan Och ingen kan säga emot mig för att Ingen jävel matchen <laughs> Alla bara sett målerna. Ja, Jag måste hålla med dig där för att en av de absolut mest positiva sakerna med den matchen var att det kändes som att blåvitt hade lärt sig någonting av tidigare Europas spel och på är ganska orutinerade och vi går dit och gör jobbet klockrent liksom. Det känns som fan det här kan vi jag har lärt oss någonting. Det är nog den bästa matchen jag sett med blåvitt på flera år skulle jag vilja hävda. Så de satt inte en fot fel på 90 minuter. På var ju tok dominanta stundtals med bollen men anföll naivt med typ nio gubbar liksom. Blåvitt högg som en direkt. Ja, minns det som igår. Och lyckas städa av hela dubbelmötet på, på typ en och en halv och en halvlek ungefär. Ja, oerhört imponerande insats. Där ser man hur viktig en kille som Alf Westerberg faktiskt är för Blåvitt som gör ett oerhört researcharbete där. Alltså. Var det mysigt i Polen? Mm. Eh, det var ju såklart en vidrig håla egentligen skulle jag säga. <laughs> Men ja. lite oträckad hur män ska, ska tilläggas där. Ja, ja. Piast hade lite gubbar som inte riktigt ja. dröms Jag fick till och med poliseskort hem till hotellet en natt där för att jag var lite feg faktiskt. Det var obehaglig stämning på stan så att säga. Ja, ja De var inte helt nöjda med resultatet. Icke nej. Så kan eh, det, nej. Vad Patrik då? När var du som nöjdast? Det är så svårt för det finns ganska många tillfällen, men jag skulle vilja säga att första två, tre matcherna på allsvenskan var jag ganska nöjd. Uh, vi har uh, gjort en bra debut i Falkenberg. Tobias Susen som faktiskt var ifrågasatt när han kom tillbaka till Blåvitt för att han skulle vara för tung och för dålig och för gammal. Uh, Näta direkt. Alain Kuhn med Malmö åker på stryk mot Sundsvall. och De gör det på grunderna som du och jag redan hade förutsett att de kommer anfalla och kommer släppa på kontring. Uh, och, det bör också tillägga här att alla som tror att Malmö FFs guld i år är Alain verk ni börjar se er själva i spegeln och fundera på om ni har rätt nu För det, det hände ganska mycket bakom kulisserna där Men det är en annan historia så att Första delen kände jag att det här kan nog fan bli ett bra år, Och du utnämnde det till och med till succéåret 2016 okay. Ja det fick man ju checka upp ja. Riktigt brutalt men. Så att jag, jag vill nog säga första biten där på så, Allsvenskan Så egentligen då När Söder Axio 1-0 mot Heck hemma i den andra matchen typ 8. Efter åtta minuter Ja typ något sånt där, då kändes det bra Då kändes det, det här blir vårt år Det här blir det, ja. och sen skedde allt Ja så, så är det Ja. Det är som mitt liv ja. Om jag själv ska plocka upp en eh, Höjdpunkt så måste jag säga att eh, jag, jag var ju en av dem eh, Som åkte till Landudno I Sh Schweiz I Wales, I Wales ja. ja. Det är om man är jag, Mané, som har svårt med geografin Ja eh, för att möta ett lag som inte var speciellt bra Men det var en jäkligt skön resa Gemütlig stämning Och både supportrar och klubben där borta Bjöd till extremt roligt Vi var på fest i deras klubbstuga Och det spårar ut på alla möjliga sätt Det var en helt annan sida av fotbollen Som kanske är mer... Det, kanske, det kändes lite som att möta era korplag faktiskt det, det, det var bra stämning helt enkelt Men det var ju så vackert Jag menar bara det när Ladudno var att spela i Göteborg De åkte tors med 5-0 Och de bara springer och gör sälen framför våran klack Och tacka för typ sin bästa fotbollsupplevelse Någonsin Och sen kontaktar de vår redaktion med för att de vill ha bilder Från matchen Alltså spelare, <laughs> spelare kontaktar oss och vill ha bilder Lägger upp på sin egen Instagram ja. liksom. de Det är charmigt sål... får man säga Ja, har såldern, hoppas jag Veta ju det slutade Men jag ja. hoppas att vi gav bort dem i så fall ja. ja men en så kallad solskenshistoria Får bli min höjdpunkt från eh, året Som inte har innehållit så mycket sportlig framgång I övrigt faktiskt Det var väldigt roligt just så här, För jag var på presskonferensen efter den matchen Och deras tränare kunde inte låta bli Och bara hylla allting Och så frågade Jörgen så här. Ja, vad tyckte de om planen liksom. Och han sa bara Är det sjukas jag sett Jag fattar inte hur en gräsmatta kan se ut så <laughs> Ja det regnade en del i Wales Alltså det gjorde det Ja jag förstår det ja. Det var alltså det få höjdpunkter som fanns det här året yes, Men det var ändå några fina solskidshistorier jag, jag fick lite hopp inför framtiden nu <laughs> Det var ju många härliga matcher i Europa med Ska vi komma ihåg ju Det ger ändå mer smak tycker jag alltså. Ja men det skiter sig. Jag bryr mig inte om det när allting skiter sig sista omgången ändå Det är jag bara förbannad jag Kan vi lika gärna skiter i det från början Gott på allsvenskan Stopp Stopp Vi ska väl göra så att vi går på lite lyssnafrågor nu, rent av, va? Det tycker jag låter som en jättejättebra det. Ja, eh, tiden går fort när man har roligt. Mm. Det kommer in många bra den här veckan, det glädjer mig. Ja, eh, vi har bara på Twitter, har vi koncentrerat oss till idag, under hashtag BBpod. Vill man följa oss på Twitter så heter vi BBpatrick och BBjocke, och du heter... Marcus Vulkan. Allt är så jävla logiskt. Mm. Avve15. Följer honom också då, han har en bild på kungen på som profilbild. Vad det är ju bra. Ja, det är faktiskt roligt. Jalmar eller den riktiga kungen? <laughs> den riktiga kungen, han, han frågar här. Nej, jag ska inte citera här. Eh, när ska Markus sluta tippa elvspår högst i tabellen? Högst i tabellen står det faktiskt. Eh, jag har tippat om högst ett par år i rad tror jag. Det är mest bara för att jag tycker att det är roligt. För jag brukar typ skriva en kommentar med att Bor man i Borås har man ingen press på sig vinner SM-guld-typ så därför kommer de vinna. Liksom. Eller joggar hem joggar hem det, ja. ja. Har Elfsborg rent avspelat ut sin roll som topplag i Allsvenskan? Det känns som de är rätt långt borta från ja, ja, men det, det tror jag inte ändå. Alltså, de har ändå bra med cash på kontot. och Stefan Andreas är en duktig klubbchef som är bra på att hitta snabba och duktiga spelare. och Sen har de en väldigt bra akademi med. De lyfter upp fyra killar nu tror jag här i, i höst. När jag gjorde blåvete senast. Så lyckades de sno Isam Djibali från oss också som jag Det var, var faktiskt här. ett tungt slag för Blåvit För de gick verkligen hårt på honom få honom alltså. ja. Och han har ju verkligen gjort ett bra avtryck I Allsvenskan -spelare, spelare. -spelare. Och det värsta av allt är att jag visste att han var bra i Superettan Och så såg jag att Elsborg plockade honom och då skrev jag ner han ganska hårt stör, stör mig lite på det ja, Har de hittat en, en framgångsmetod Till och med att de köper spelare från Värnamo och, Ja men det är för... dem I Borås Nej men det är ju deras systerklubb på något sätt Så det är väl ett naturligt samarbete Men det här jävla fallet är ju så extremt provocerande Eftersom Isanjibali kom för typ kärleken Eller någonting till Sverige Och ja, bara typ rå... knackade på dörren man, Ja bara ungefär. råka ja. hamna i Värnamo för att, typ, fan, jag, behöv... jag gillar ändå att spela fotboll jag, jag kör på de här Värnamo Och så nu kommer jag upp på en toppspelare i Allsvenskan mm. Riktigt jävla provocerande mm. Ja, ja, vi får se ja. eh, Magnus Thorn frågar oss så här eh, Ingvar Oldsberg, flipp eller flopp Kan du ta en snabb recap för vad detta <laughs> gäller? <på> det, eller? <laughs> det, jag skulle nästan vilja kasta över det till Marcus här, För det jag vet är att Ingvar Oldsberg är inkallad som någon supermedlare Som ska fixa in sponsorer eh, Många tycker det är ofräscht, jag tycker det är svinkul Vad tycker du Marcus? Jag tycker också att det är svinkul såklart. Eh, Ingvar och Mats Gren och en kille till haft ett möte i alla fall då. Där har frågat Ingvar om han kan tänka sig hjälpa till med att locka sponsorer till Blåvit och vad jag förstår så är Ingvar inte helt avvikt inställd till och eh, nej, han kommer inte ta något betalt för det. Och det är oerhört svårt att tänka mig, han påtalar ofta hur mycket han håller på Blåvit och sådär och jag tycker det är helt rätt att ta hjälp av en stor nöjesprofil som alla vet vem det är. Och vi kanske ska förtydliga också att det handlar inte om att han ska sitta och ringa upp företag och fråga Hallå, hallå, har du lust att sponsra blåvit eller? Utan det handlar ju om att vara en pusselbit i sponsorarbetet. Exakt, ansiktet utåt. Någon kille som kan dra lite anekdoter och påtala vikten av att stötta ett stort fotbollslag kanske. Dra anekdoter, det kan han ja. Ja, det kan men, han Men det finns ju också Det är ju skillnad på profil och profil i den här stan Ingvar Ålsberg är ju en affärsman En smart människa Jag tror det kommer bli eh, jättebra Och som många säger så här, att kan han tilltala några nya företag Nej, det kanske inte är de han ska tilltala Han kanske ska tilltala de stora drakarna De som han har fått att köpa en jävla kran i Göteborgs hamn Det kanske är de han ska gå på Blåvet är ju helt rätt tycker jag Som ändå gör ett försök, med att kontakta Ingvar Ålsberg är ju jättebra ju I synnerhet när det inte kostar något Exakt Rickard Björkman frågar, också på Twitter Hur starkt ska ett rykte vara för att man ska kunna besluta sig för att kampa utanför kamratgården på obestämd tid Du blir inte av med den här Markus. kampengrejen Marcus det förstår du, Nej, det har förföljt mig nu i, i två år men det gör absolut ingenting men det var värt det och jag Kommer kanske göra det igen om läget uppstår. Vi hade ju en sponsor för eh, någon månad sedan, Husvagnshuset som mm. lovade att de skulle ställa upp med en riktig lyxvagn eh, till dig där uppe, <laughs> om du skulle bli någon liknande. Ja, det var lite obekvämt här mitt i natten senast. men ja. <laughs> Räkna med en riktig sån eh, 15 meter. <laughs> Snacka med oss nästa gång så ser jag till att fixa upp en vagn. Ja, det låter bra. <laughs> eh, ja, men det var de frågorna vi hade. Mm? Innan vi eh, rappar ihop detta har vi några saker som vi ska nämna. Sådär. Ja, det tycker jag. De gråa matcherna som vi spelade mot Sundsvall borta de skitsnygga som borde ha varit vårt andra ställe. De var fräscha. Ja, de var riktigt, riktigt fräscha. De kommer till försäljning i Blåvitchoppen på lördag. Och de börjar säljas när dörrarna öppnas. Och på måndag kommer de tröjorna som inte blev sålda under den här helgen vilket jag tror kommer vara väldigt väldigt få komma ut på Blåvits e-handel. 950 spänn kostar de och då är det äkta matchtröja? Matchamända tröja. Ja, ja, om man, alltså om man, om man jämför det då så en vanlig tryckt tröja kostar typ 850 spänn. Och får en äkta tröja kostar 950 spänn. Sitter svetten kvar i eh, ärmarna. Jag tror att de är tvättade, men om det är sånt här självmedel i så sitter det nog lite kvar ändå någonstans och gömmer sig. Det tror jag. Ja, och sen så har väl årskortsförhällningen börjat och det är väl bara att förnya? Ja, det tycker jag. Och jag tror att är man snabbt på förnyar förnya så kan det vara lönsamt. Jag vill inte säga mer än så, men jag tror att det kan vara väldigt lönsamt att förnya redan nu. Du är full av hemligheter. Ja, men det är jag. Vad ligger i pipen för Markus Vulkaner sena, ne, kommande tiden? Jag håller just nu på att titta om det är möjligt att åka till Dubai i början på februari igen Som vi gjorde ganska så framgångsrikt i fjol med GT Studio Dubai eller vad kallar du Studio det? Dubai, vi hade rätt många tittare faktiskt och det var tydligen ganska uppskattat ändå Så vi hoppas på en liknande lösning nu Vad härligt Något annat kul eller okul? Ja, det blir väl okul i så fall då. Jag håller på att kolla på Gustav Engvall-affären lite grann faktiskt. Där är någonting skumt skulle jag vilja påstå. Exakt vad som är skumt, det hoppas jag får återkomma till. Men enligt mina kontakter så har blåvet fått drygt 25 miljoner, eller övergångssumman låg snarare på det beloppet, om vi ska vara korrekta. Däremot fick blåvet inte inne mer än 15 miljoner och då kan man undra, ja, vad händer med de andra pengarna däremellan? Att det är 10 miljoner på vift med det. Eh, lite så. Exakt vad som har hänt vet jag inte men jag lovar att kolla in kolla upp det extra. Så du ska bli grävande journalist här nu då? Det har jag alltid varit i och för sig men jag ska ägna lite tid att, att ta reda på vad det är som har hänt. Vad tror du kan ha hänt eh, Jag ska väl inte sitta och gissa egentligen men det är uppenbart att Mats Gren har velat tona ner den här övergångssumman på, på 25 miljoner. Han har ju sagt vid flera tillfällen att eh, eh, lita inte på tidningarna. Det är pengar kan försvinna, det kan vara moms vilket han har helt fel i och eh, agenter ska ha sitt och sådär så det är inte alltid så mycket pengar kommer in på kontot som, som man kan tro Då har han påtalat då. Så, ja, men i det här fallet har han varit extra tydlig med att eh, beloppet är, är lägre än vad som media har publicerat och detta är ju så fall om det stämmer så kommer detta synas på, på årsmöten och, och, och årsbudgetar och sånt där Ja, fast man ser aldrig vad varje spelare kostar, utan de klumpar alltid ihop det där. Så det är Gustav Svensson, det är Gustav Engvall och det är Haitham Alessami. Allting redovisas som en klumpsumma. Det är något ja. som stinker i Engvall-affären, man tror. Ja, no no någonting är skumt alltså. För att det här med 25 miljoner, eller lite drygt 25 miljoner, det är, ingen, det är ingenting jag bara hittar på. Jag har fått det från tre väldigt, väldigt bra håll. Det är alltså övergångssumman, men Blåvitt har inte fått in mer än 15 miljoner på sitt konto. Då fick vi sluta här i mollen då. Det var väl härligt? <laughs> ja, det är som det är med det här succéåret 2016 som vi ska stänga snart. Det ska bli häppligt skönt. Det ska faktiskt. Skönt. ja. Och vi ska ta en liten paus har vi tänkt också. Det ska också bli rätt skönt, faktiskt. Så är det. Vi tänkte inte podda på några veckor nu. Det måste också få en lite, lite ledigt från det. Ja. Du pekar på klockan här Patrik Har vi bråttom? Nej det är inte för att vi har bråttom Det är för att jag vill profilera Våran fantastiska sponsor Klocksson Som Markus Vulkan har lovat Att gå in och kika på För att se om man kan hitta En nytt litet armbandsut i frugan I julklapp Jag lovar att titta på den sidan Och kom ihåg att det är 90 dagars öppet köp, Så köp era julklappar redan nu Så slipper ni vara med När de är slut i lager Och inte får era julklapp till jul Och så blir allting skit Och så fick ni köpa en trix istället Vad fint Ja. Ska vi gå ut på något kul nu Efter de här dystra nyheterna Ja vi tar väl och går ut på eh, Det enda som ger mig lite hopp Runt blåvitt eh, just nu eh, Våran lilla fina låt till eh, Paka, krya på det nu Mannen, grabben, killen Gör det, tack för att du kom Marcus Stort tack, stopp skapa kaos utkommer rappa med elastikos så du ska dansa haka chausa haka sitter det en bullom kort snabb eller trött än där att efter så vi min inte död för du ska dansa haka chausa haka lite kort kommer in och ska skapa kaos utkommer rappa med elastikos så du ska dansa haka chausa haka sitter det en bullom kort snabb eller trött än där att efter så vi inte död för du ska dansa haka Kaoset, bakar. det är det dags igen, är det dags igen, är det dags, är det dags, är det dags, är det dags? Är det dags igen. Förran kommer in och finnar det på max igen, Tunnel eller klack var av benen. Inne på planen är bollen in på scenen. Finta med foten lurad de en så heta på gräset är det en sand. Ju du på ett varv så väljer han kant. Chaoset, bakar. överstig bro, gör vad du vill. Ingen stoppar i flow för dem, för dem hatar din vänster vänsterfot. Och i högen känslan är vi är med om. För en lekta dem. De ger dig kärlek så du kan dansa. Dem och vi fucka dem, ja vi fucka dem, jag vill fucka dem Lite kort kommer in och han skapar kaos Utmanar den att med elastikos så du ska dansa Haka Kausa Haka Skyter du om du är långkart, snabb eller trött. Eller regeln är att ff inte död för du ska dansa Haka kaosar. Haka Lite kort kommer in och han skapar kaos Utmanar den att med elastikos så du ska dansa Haka Kausa, oka. Skitr dig om du vill omkort snabb eller trött Eller regeln efter att vill inte död För du ska dansa ochka. Kausa, oka. Matcha bli vad du vill, vad du gör den till. Du kan skjuta helt vilt eller ta det till. Hur du än spelar ditt står alldeles till för vi ska vinna. Vinna, vi måste vinna. Vi är de bästa, aldrig får försvinna. Matchen är för kort för du låta till den vinna. Finns det höger, vänster sen? Kausa, kausa, kausa, kausa, kausa, kausa. kausa på planen, snarare kvisören. Kanske på kanten eller in en på sören. Kanske från botten för att nå toppen. Kanske på själen, sinnen och kroppen. Kanske på laget, kausa för publiken. Kanske för förbärsen, kaosa med tekniken. Kanske på Max i ringen, besviken. Kaos tabellen, kaos statistiken, baka jag kaos så fort du får en skön. Lite kort kommer in och skapar kaos, utmanar den här med elastikos så du ska dansa Baka, kaosa, baka Skitter du i om du långkort, snabb eller trög, ändra regeln är att men inte dör För du ska dansa, baka, kaosa, baka Lite kort kommer in och skapar kaos, utmanar den här med elastikos så du ska dansa Baka Kaosa. Baka. Skicka dig om du är lång, kort, snabb eller trög. Ända regeln är att defensiv är inte död. För du ska dansa. Baka. Kaosa. Baka. Du har lyssnat på en podd från GT. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.